Kapittel 2 Å, hvor Jehova i sin vrede innhyller Sions datter i skyer. Han har kastet Israels skjønnet ned fra himmelen til jorden, og han har ikke kommet sin fotskammel i hu på sin vredesdag. Jehova har oppslukt. Han har ikke vist noen medyng med noen av Jakobs tilholdssteder. I sin heftige vrede har han revet ned Judas datters befestede steder. Han har styrtet dem ned til jorden, han har vannheliget rike og hennes fyrster. I brennende vrede har han hoggd av hvert horn i Israel. Han har trukket sin høyre hånd tilbake foran fienden, og i Jakob fortsätter han å brenne som en flammende ild som fortærer rundt omkring. Han har trodd sin bue som en fiende, hans høyre hånd har inntatt sin stilling som en motstander, O han fortsatt å drepe alle dem som var atroverdige for øynene. I Sions datters har han utdøst sin voldsomme harme akkurat som ill. Jehova er blitt som en fiende. Han har oppslukt Israel. Han har oppslukt alle hennes boligtårn. Han har ødelagt sine befestede steder. Och hos Judas datter lar han en overflod av sorg og klage og han utsätter sin hytte for voldsom behandling, som hytten i en hage. Han har ødelagt sin høytid. Jehova har latt høytid og sabbat bli glemt i Sion, og i sin vredes vredesfordømmelse viser han ingen respekt for konge og prest. Jehova har forkastet sitt alter. Han har med forakt avvist sin helligdom. I fiendens hånd har han overgitt hennes boligtårnsmurer, i Jehovas hus har de latt sin røst lyde, som på en høytidsdag. Jehova har tenkt på å ødelegge Sions datters mur. Han har strakt ut målesnoren. Han har ikke vendt sin hånd tilbake fra oppsluket. Og han får festningsvold og mur til å begynne å sørge. Sammen er de svunnet bort. I jorden er hennes porter sunket ned. Han har ødelagt og sprengt hennes bomber. Hennes konge og hennes fyrster er blant nasjonene. Der finnes det ingen lov. Hennes egne profeter har heller ikke funnet noe syn fra Jehova. Sions datters eldste setter seg på jorden, hvor de forholder seg i tause. De har kastet støv på sitt hode. De har bunnet om seg med sekkelæret. Til jorden har Jerusalems jomfrur senket sitt hode. I tårer har mine øyne fått sin ende, mine innvoller er i gjæring. Til jorden er min lever blitt utøst på grunn av mitt folks datters sammenbrudd, ettersom barn og diebarn blir kraftløse på torgene i byen. Till sine mødre har de fortsatt å si «Hvor er korn og vin?» Fordi de blir kraftløse som en som blir slått ihjel på torgene i byen, fordi deres sjel blir utøst i deres mødres barm. Hva skal jeg bruke dig som et vittne om? Hva skal jeg sammenligne dig med, Jerusalems datter? Hva skal jeg sidestille dig med, så jeg kan trøste dig du jomfru, Sions datter? For stort som havet er ditt sammenbrudd, hvem kan helbrede dig? Dine egne profeter har i syner sett verdiløse og utilfredsstillende ting for dig og de har ikke avdekket din misgjerning for å avvende ditt fangenskap men de har i syner stadig sett verdiløse og villedende utsangen for dig. Alle som går forbi på veien har slått hendene sammen over dig. De har plystrut og fortsatt å riste på hodet over Jerusalems datter i det de har sagt. «Er dette den byen de pleide å si dette om? Den er fullkommen i skjønnhet, en jubel for hele jorden!» «Mot dig har alle dine fiender åpnet sin munn.» De har plystret og fortsatt å skjære tenner. De har sagt, «Vi vil oppsluke henne. Dette er virkelig den dagen vi har håpet på. Vi har nådd den. Vi har sett den.» Jehova har gjort det han hadde i sinne. Han har fullbyrdet sitt ord, det han hade gitt befaling om fra fordumsdager. Han har revet ned og ikke vist meddynk Och han lar fienden fryde sig over dig Han har opphøyd dine motstanderes horn. «Deres hjerte har opp til i du Sions datters mur. La tårer strømme ned som en elv dag og natt. Unn dig ingen døsehet. Måtte ditt øyes pupill ikke holde sig i ro? Stå opp. Jamre dig om natten ved morgenvaktenes begynnelse. Utdøs ditt hjerte som vann framfor i hovas ansikt. Løft dine hender til ham for dine barns sjel.» for dem som blir kraftløs av sult ved alle gaters begynnelse. Se, Jehova, og betrakt den som du på denne måten har behandlet med strenghet. Skal kvinnene fortsatt spise sin egen livsfrukt, barn som er født fullbåne, eller skal prest og profet drepes i Jehovas helligdom? Gutt og gammel man har lagt seg på gatenes jord. Mine jomfruer og mine unge menn har falt for sverdet. «Du har drept på din vredestag. Du har slaktet ned. Du har ikke hatt medynk.» Som på en høytidsdag gikk du i gang med å rope ut i steder hvor jeg bodde som utlending rundt omkring. Og på Jehovas vredestag viste det seg at det ikke var noen som slapp unna eller overlevde. Dem som jeg hadde frambrakt fullborne og hadde oppfostret, dem utryddet min fiende.»